الحمد لله أحمده. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله تعالى فهوله خذ ومن يطلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وسقيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ona sahalil umma okashaf allah taala bihil gumaa w jahid fi allah haqq jihadihi hatta taqeen amma ba'du fa in astaqal kalam kalam allah taala khalil hadi bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam washaddru mu limuhdathatiha wa qul muhdathatin bida'ah wa kull bida'atin dalalah wa kull dalalatin u prošlom predavanju o određenim uvjetima koji se tiču imetka na koji se daje zekjat. Pa smo spomenuli da je prvi uvjet da bi se na određenu stvar davao zekjat da stvar ili roba bude od one vrste ili skupine na koju se daje zekjat. Spomenuli smo i drugi uvjet a to je da količina te robe ili imetka dostigne vrijednost saba. Ispomenuli smo treću, a to je da vrijednost bude šta? Potpuna. Da vrijednost određenog imetka bude potpuna kod vlasnika jeli, ili, ili vlasnika tog imetka. Jer uzvišanje Allah tebara koja Khud min emuvalihim sadaqa Uzmi od njihovih imetaka zekat O fi i u njihovim imecima O fi emuvalihim ili wal mahrum I u njihovim imetima imaju pravo oni koji prose i koji ne prose. I kaže Poslannik Salahu Salama u Hadisu. <hud> min ev, fi Allah je u njihovim imetcima, znači ukazuje na potpuni milkijet ili potpunom vlasništvo do šta imetka. To su tri šarta koja smo spomenuli prošlog puta i sada smo došli do pitanja jednog koji se tiče ovoga trećeg šarta a to je pitanje zekjata na dug pitanje zekjata na dug kada su kada je u pitanju zekat na dug islamski učenjaci imaju različita mišljenja pa da li je zekat obaveza da daje čovjek koji je pozajmio budući da se tretira pravim vlasnikom imetka ili je dužnost da daje onaj koji je pozajmio budući da se tretira onim koji koristi taj imetak i koji ga a, tre, koji trenutno raspolaže sa njim ili nisu dužni jedan ni drugi da daju zato što je od svakog nijedan od njih nije šta pravi vlasnik u potpunosti prvi je vlasnik ali nije pri njemu imetak raspolaže drugi sa njima drugi koji raspolaže nije stvarni vlasnik tog imetka pa ko će davati zekat na takav imetak, u stvari bolje kazati hoćeli se i kako davati zekat, to je pitanje hoće li se zekat davati na takav imetak. Ispravno je kazati da zekat se dijeli odnosno da se dug, da se dug dijeli u dvije vrste, da se dug dijeli u dvije vrste. Prva vrsta je dug a koji je kod čovjeka koji je u mogućnosti da ga vrati i priznaje da je pozajmio, Nije porekao. Znači priznaje ja sam pozajmio sam od čovjeka deset hiljada maraka i ima mogućnost da ga vrati do određenog roka. Ili je dogovorom preciziran taj rok vraćanja. Na takav dug se daje zekjat, Na takav dug se daje zekijat. Pa će vlasnik imetka svake godine, kada se navrši godina, sa svojim ostalim imetkom koga ima. Ako ima, davati zekajat šta? Na dug koga je pozajimio. Jel ured? I ovo se prenosi od Omara i prenosi se od Asmana radijallahu anhu i od Ibnu Omara i od drugih ashaba i tabina kako bilježi Ebu Ubejde u svome dijelu El-Emuwal. Imamo drugu vrstu duga, a to je dug za koga čovjek ne očekuje da će mu biti vraćen jednoga dana. Ili da je čovjek koji je pozajmio porekao. Znači, čovjek je upao u tešku situaciju, materijalnu, i ne očekuje se da će se, znači, brzo ovaj, izvući iz te krize, ili eventualno poriče, kaže, ja nisam ništa pozajmio, dokaži. A čovjek koji je pozajmio nema šta? Nema argumenta. Nema argumenta, nego mu je dao, znači, dao mu na riječ. Kod prvog smo kazali šta da se daje zekijat. A kod drugog je nastalo raziloženje među islamskim učenjacima. Kažu jedni da će zekijat na sve te godine kada primi imetak. Kada dobije znači imetak platit će zekijat na sve te godine koje nije plaćao. A neće dok ne primi. Dok, znači ne vrati se njegov imetak. I ovo se prenosi od Ibno Abbasa i od Alije sa slabim lancima prenosilaca. Znači, ove predaje nisu ispravne. Nisu ispravne, kako kaže šehe Albani u svom dijelu Irvavl Galil i zabilježio ih je jeli Ebu Ubejdu u svom dijelu El-Emuwal. Drugi dio islamskih učenjaka kaže platit će za zadnju godinu kada primi taj metak nakon deset godina čovjek mu vratio ili čovjek se ovaj, sjetio Allaha za i njegove kazne ili prihvatio se vjere pa vidio da je nekog čuli nepravdu pa kaže jeste, ja sam zaista pozajmio, bio sam to negirovno, međutim is, is, ispravno je da sam ja taj meta pozajmio i da ga trebam vratiti. Pa kada ga vrati nakon deset godina a, neće plaćati Zekat osim na zadnju godinu. I to je stavi mama malika. Imamo treće mišljenje, a to je da nikako neće znači plaćati na njega Zekjat, Oprošteno mu potpunost. Za sve to vrijeme. Platit će zekijat tek kada vrati mu se imetak i napuni godinu dana šta? Pri njemu. Zato što je pregodnio imetak. Pri njemu je, pravi je vlasnik, dostupan mu je imetak i pregodnio. Širijetski je obavezan bez raziloženja, nema mu šta da plati zekijat. Ako je ispunio uvjete. Znači, ako je i ispunio uvjete i ako je čovjek koji treba davati ispunio uvjete, povijesmo šta? spominje je tako? I ovaj stav je mama je buhanife. Kaži šehek, uvijete ime, u svojim petvama, u 25. tom, najbliže ispravnom mišljenju ili preferirajućem stavu jeste da se daje zekat na da se ne daje zekat nikako na taj metak, što je stave je buhanite, ili kaže da se daje ezekijat samo na zadnju godinu. I jedno i drugo mišljenje imaju svoju težinu. Znači, kada spomenuje dva mišljenja i nije šta, preferirao jedno na drugima, kaže ili je ovo, ili je ovo. Znači, jedno do to dvoje. Mišljenje mama Marka da se daje na zadnju godinu, ili Ebu Hanife da se ne daje nikak. I zaista jedno drugo imaju svoju težinu. I teško bi ovdje bilo preferirati, ako bi čovjek iz sigurnosti dao za zadnju godinu, time bi znači ovaj uradio po mišljenju, znači i mama Malika, i mama Ebu Hanife. Jel uradio po mišljenju Ebu Hanife? Nije. Nije. Pa jeste, brać, kako nije? Kako nije? Ebu Hanife kaže šta, ne treba nikako plaćati zekljati. Onaj ko plati, jel uradio suprotno tome mišljenju? Nije. Nije suprotno uradio. Nije suprotno uradio. Suprotno bi uradio da je on rekao treba platiti, a on ne bi platio. To je suprotno. Jel u redu? A ovo nije suprotno. Ulema koja kaže da je nešto haram. Jedni kažu haram, jedni kažu mekru. Možemo li kazati ovako, ali ispravno kazati? Složna je ulema da je određena stavlj mekru? Možemo li ne možemo? Evo. Lijevo krilo kaže možemo. Šta kaže desno? je li ulazi braćom Mekruh pod haram? Sve što je haram, jel to u isto vrijeme i Mekruh? To je manji stepen, sve što je vađib. Možemo li kazati, određena stvar u ledu. Jedna ulema kaže da je nikab vađib, druga kaže da je sunet. Možemo li kazati složna je Lema da je nikab sunet? Možemo, zato što nikab ulazi braćom pod vađib. Tako vam Mekruh ulazi pod šta? Pod? Ali možemo kazati za stvar, svaku stvar koja je haram, ovaj, Mekruh da je ujedno je haram? Ne možemo kazati. Pa će biti mekluh i haram, a bit će... Znači, pa ovdje kada nekog uradi, da zekijat, nije uradio suprotno. Hoće pa da bohani Baha niti griješan? Pa neće kazi. Ali, debuha... ali imam mali koji kaže treba za jednu godinu, mora dati. Pa ne je Jer uradio to bohani Po mišljenju je po... mama Malika. Nije uradio. Tad je uradio suprotno mišljenje. Jesi. Pa je znači jedno od ova dva mišljenja, alem, da je preferirajući, ali je što nema, nije nešto šta... Argumenta, nego je onako mišljenje i ima, znači, stavlja bohanita, ima veliku težinu ovdje, koji kaže, nemojte obavezivati ljude, znači, nema argumenta kojim bi se obavezao. U redu, kada smo ih spominjali, a, zekat na dug. Čovjek ima nešto para pri se, no, međutim, u isto vrijeme je dužan ima pri sebi deset maraka, ali je dužan deset ili 12. Je li dužan na tih deset da daje zekljad koji je priljene? Autor kaže nije dužan da daje zekljad. Zato što je dug, veći ili je isti kao šta? Ni koga čovjek posjeduje. Znači ima deset hiljada pri sebi i mora vratiti deset ili dvanest. Bog čega da daje zekljad kada je to, kada je to dužan? Pa kaže... Ako je dužan 10 A pri njemu 10 vraće 10 Neće dati što zekijate A ako ima pri sebi 15 A dužan 10 vraće 10 A na 5 će dati šta Pa zekijat je samo na ono što pređe šta Dug Što pređe dug A dug, vrijednost duga neće davati Na to, to zekijatu To je Mišelje odobro autor Allaga je gradio svakim dogom Međutim ispravno je Suprotome što odobro je ispravno je da čovjek treba da zekje. Da se zekje daje na imetak koji je pri tebi iako bio pod dugu. Prvo, zbog općih tekstova koji naređuju davanje čega. Ima li u Kur'anu negdje osim ako čovjek ima dug pa je nema? Naređuje se općenito Huz min amvalihim sadaqaten tutahir hum od otiz, uzakihim otiz, biha osalljali. I uzmi iz njihov imetaka zekje. Naredba za uzmanje zekijata je općenita. Nema ništa što je izdvojilo čovjeka koji ima dug, a ima pri sebi šta? Ima pri sebi ime. Dalje. Oslanik Salosrame kada je slao ljude. Sada sad pokušamo opravdati stavku, odabrali. Iako ovo što je rekao autor, to je mišljenje Hussuneta Ođemata, to je koja je kazala, no međutim ono što se može razumjeti iz tekstova, to su odabrali mišljenje Grubazi, Grusemini i drugi, je preče, a to je da se daje zekij Prva stvar smo kazali da su tekstovi uopćenih. Druga stvar, kada je poslanicalo ono sveme slao ljude da uzimao izjekat od ljudi ili rekao, pitajte, imali dug i ne imali dug? Nije. Nego je i i uzimajte. god ima para, dužan je da da na to. Dužan je da da na to izjekat. Osim ako čovjek ima pare, pa ih vrati. Ha? To je drugo nisu pregodine, čovjek ima pare pa ih vrati, onome nekome je dužan, to je druga stvar. No međutim da ih drži kod sebe, a ne vraćaj ako pregodine nakon toga ti izdužan dvadeset zbog općih, zbog općih ili širjetski, zbog općih širjetski argumenat. I našto, znajući da je tome velika korist to je pravo siroma, tome je pravo hak Allahu za i hak siroma, tako da je ispravnije da čovjek treba na takav metak dati šta. Dati se zekajat zekljena. U protivnom treba vratiti, znači dug. Jedno od dvoje. I četvrti šart. Koji četvrti šart? Ko će mi kazati? Sina Nisava. Molim? Sina Nisava. Sina Nisava. govorili Sina Nisava. To mi ćemo govoriti znači mi smo govorili o šartovima koji se tiču čega imetka imetka govorili smo i sad sam ja ponovio tri šarta i u treći šart koji je bio da treba biti vlasništvo potpuno uvukli smo jedno pitanje a to je šta pitanje za na dug. pa smo sad kaželi četvrti šart koji četvrti šart imamo ova tri prva imamo tri prva jer kazali smo da bude od vrste imetka je tako da, a, da bude potpuno vlasništvo kod čovjeka, šta smo još kazali? Da dostigne nisa i četvrti šart? Da pregodini. Da pregodini da pre godinu dana, hijdžetsku, ne ovu a, koju mi mjerimo, nego hijdžetsku godinu dana koja je kraća od pa bi svake 33 godine čovjek ukrao godinu dana kada bi kada bi ovaj, kada bi mjerio po ovoj godini jer je ona duža. Pa treba znači gledati hidžetsku godinu. I to se znači uslovljava u Zetljatu kada je u pitanju zlato i srebro i stoka, a što se tiče plodova koji se ubiru, oni se daju znači kada se ubiru na dan kada ga vadiš, tada dajiš za kjem. Nema, neće pregoditi. I oko ovoga se slažu islamski učinici. Ovdje se sada postaga jedno pitanje. A to je šta je sa imjetkom koji se zaradi u toku godine? Šta je sa imetkom koji se zaradi u toku godine? Imetak koji se zaradi u toku godine može se podijeliti u tri vrste. Može biti imetak koji je došao od imetka kojim čovjek radi. Naprimjer, ima čovjek u glavnicu sto hiljadama i obeće je. I tamo glavnica donosi Šta? Novu zaradu, novi profit. I svakog mjeseca on ima po 2, 3, 4 hiljada koliko mu dolaze nove. Pa nakon toga dolazi i znači i me. I kada dođe sada godina kada se namirilo, 355 dana, je li uredi? Više nema 100 hiljada, nego sada ima šta? Možda 150 ili 160 ali nije to imao od početka godine. Na svaki mjesec se povećavala svota. Prvi mjesec 100, pa nakon toga 100, ne znam, 5, pa 107, pa 113, pa, pa došlo na pregodne 115. Kako će sada davat zekijat? Jer ovo drugo, mimo 100.000, nije šta? Jel pregodno, ne pregodno? Nije pregodno. Kako će? Islamski učenjaci kažu da će sve što je zaradio, u ovom slučaju, a, govorimo braćom, dobro pazite, govorimo o imetku koji je došao, ista je vrsta imetka, i došao je iz osnove, porijekljamo iz čega? Iz osnove, je u redu. Kažu, takav imetak se spaja sa osnovom i daje se na njega Zeka iako nije pregodilo. Je u redu budući da je došao, znači iz osnovi. i daje se na njega ime. Kaže Ibnu Kudame u svom dijelu Mugni ne znam razilaženje među islamskim učenjacima po tom pitanju. Allahu alem da je Ibnu Hazm Vahiri, da je u svom dijelu Ad Muhalla kazao suprotno ovome. Može se razumjeti iz njegove riječi da je kazao kada je govorio o me pitanju zaključuje se da je kazao da se neće pripajati jer imeta koji nije pregodnio kaže da se ne da ne razika. No međutim to bi bilo njegovo mišljenje. Dok drugi učenjaci kažu da se šta? Da je zeklja na imet. To je prva vrsta imetka koji je došao naknadno, A to je imeta koji se znači dobije iz osnove. Koji se dobije iz osnove. Pa se treba spaviti. Ili imaš krave. Ili devet. I došla su mladunčar, povećao se broj, povećao se broj. Pa su došlo šta od iste? Jesu došlo do osnove imetka. Aj lisu, jesu od imetka, pa se treba priključiti ono što je došlo do imetka to je osna. Pa se onda sve uzima na kraju godine koliko bude čovjek daje to zid. Druga je vrsta imetka imeta koji nije od iste vrste i meta koji nije i Pogledajte, braći, kako se slavci učinjati sve to potanko znači pojasnjen, tako da ne bi znači bilo kome je nepravda učinjena bilo da daje Zekat, a nije ga dužen davati, pa bi to bilo uzimanje njegovog metka besprovedno. I, ili da čovjek ne daje zekljat, a dužen ga da. Druga znači vrsta je i meta koji nije od iste vrste. Na primjer ima devet, deve, ili ima krave, ili ima ovce, i nakon toga mu dođe 50 grama zlata. Ili dođe manje, dobro, 50 grama zlata, nije ni sap, vidjet ćemo koliko je ni ko zlata. 50 grama zlata. Hoće li kazati sada 50 grama zlata spoji uz devet? Neće. Znači, ne spaja se to ne spaja se to, nego ostaje znači samo za sebe. Pa ako dođe do Nisaba i pregodini, daje se na njega šta? Zekijat ne vezano za onaj metak drugi koji mi odiste vrstili. Pa ako ne dođe do vrednosti Saba, ne daje se na njega Zekat. Pa kad bi čovjek imao ne znam koliko, stokinu, stado deva, ima 70 grama zlata, ne daje zekijat na šta? Na zlato. Jer je to poseban šta? imetak, pa se neće spajati uz imetak koji se razlikuje po svojoj vrsti od njega. I imamo treću, ove dvije su znači jasne, imamo treću koja je šta? Sporna. A to je imetak koji je došao od iste vrste, ali nije iz osnove. Naprimjer, čovjek ima stotinu ovaca, i nakon toga komšija mu kaže Evo ti komšo, još 50 mojih poklona, hedije. Ili kupi drugih stotinu, nije bitno. E sad, te što su mu došle drugi, one su od iste vrste. Ali su li došle iz te osnove? Nisu, nemaju veze sa osnovom. Iako su iste vrste. Šta je znači sa tim imetkom? Pa tu islamski učinjaci imaju, imaju dva mišljenja. Prvo mišljenje je da se ovaj metak dodaje u Nisab, a ne dodaje se u da li je pregodnio u onog vremenski period koji je prošao, jel u redu? Dodaje se u nisam. Pa ako imaš stotine ovaca i došao si još sa stotinu, sada je nisam koliko? Stotinu? Dvijestad. Sada ne nisam, nego sada je količina koju ti imaš, računa se dvije stotine. No međutim računa se godina zasebno za onu, ona, onaj drugi metak koji je došao naknadu ili u redu. Znači on ima veze sa a, znači ni sabom na kojoj ćeš davati vrijednost, a nema veze sa šta? Pregodnjavanje. S pregodnjavanjem nema veze. Jeste razumjeli? Nisu. Niste jesni? Ja nisam. Znači čovjek kupio, imao je stotinu deva. I kupio još nakon toga dvadeset. Onih dvadeset što je kupio, kada se namiri ovih stotinu godina dana dođe, za onih dvadeset će biti, sve šest mjeseci. Hoće li davat zekijat onih dvadeset? Neće. Jer one nisu pregodnile. Ali kada dođe, kada skupa bude obračunavao zekat on, on računa se, znači, da ima stotinu i dvadeset deva. Pa vrijede je, znači, za tu količinu, za taj nisab koji ima, kada dođe kasnije, ako bi jednoga dana dao skupa zekija, da njih dao će na koliko? Na stotinu dvadeset. Ali nije dužan na onih 50 ili 20 da daje zekija dok ne pregodine. Za razliku od onoga prvog imetka koga smo kazali, kada ima, na primjer, ima 10.000 eura. I ti 10.000 eura mu dadne još dvije, pa ima 12. Dok se napuni godina na onih 10.000 eura, Daje da je va. Dok vamo ne daje, nego trebaju pregodniti. Jel u redu? Možete onda ostaviti. Ostevite ono što kaže Mirza. Možda to buni. Ne daje ezekijat na onaj dio što dok ne, dok ne pregodi. I to je stav šafije i to je stav imama Ahmeda. To je stav znači, šafijske pravne škole i to je stav uh, hamjalijske pravne škole. Dok kaže imam je buhanife, nikamu priključi se ono drugo prvom dok su od iste vrste i daji se na sve zirka. Kao šta? U prvom slučaju. Kao prvom slučaju. Pa Ebu Hanife ne pravi razliku da li je taj imetak došao ili doslovno, nije. Bitan je da je šta od iste i to se završava. Dok kažu drugi učenjac ne pravi se razlika da li je ovaj došao od njega ili nije redu. To su znači te tri vrste. To su te tri vrste imetak. Valah, hvala vam, ovdje autor nije spominjao prioritetnije mišljenje. Iako stav imama Ahmeda i Šafija ovdje, koji razlikuju između dači, dva načija dolaska do imetka, ima svoje mjesto. Zato što je u prvom slučaju ta glavnica dala tu zaradi. Dok u drugom slučaju nije došlo to glavnice, nego je to došlo sa neke druge strane. Bil da je čovjek kupirom, došla hedija i tako dalje, pa bi možda mišljenje ovo imalo svoju težinu, ovaj pišenir šafijski, ambelijski, kralički. Vrste i na koje se daje zekaj. Islamski učinjaci se, braćo moja, razišli velikim razilaženjem da li se daje zekaj na udeljnoj stvari, da se ne daje. Odnosno, koji su to vrste na koje se daje zekaj? Pa su složni da se zekija daje na devet skupina osim Ibnu Hazma spomenut ćemo kasnije on vidi na osam ali ono što je poznato kod islamskih učenjaka, učenjaka jeste da se daje na devet skupina na devet prista ime Do staje zekija to kaže Ibnu Hazm i imam Šaukjani Sidiha, Hasan Khan i drugi da je osam. Znači, postoji raziluženje oko zebiva. Vidjet ćemo kad dođemo do njegu. Pa imamo jednu skupinu koja je ograničila zekijat isključivo na stvari za koje postoji dokaz u šarijatu. Znači, ne idu ništa mimo toga. Nikakav krijas, nikakva analogija, nikakvo poređenje. Znači, zašto je došao dokaz to se, da to se daje zekijat, mimo toga se ne daje zekijat. I imamo drugu skupinu koja je uzjela da se daje i na druge stvari zekijat. Znači, analogno Analogno Onome Na šta se daje zekaj Poučenjaci koji kažu Da se ne daje zekaj Osim na osam ili devet ovih skupina Oni kažu Osnova je pri netku muslimana Da je svet ili da nije svet Šta je osnova? Da je svet I da se ne smije uzimati osim sa Pravom što kažem je poslani Pa ako kažu la sačuvali su od mene svoje živote i svoje imetke. Osim sa pravom Allah, hakom islama. Illa bi hakka islam. Šta je hakka islama? Da plati šta? Zekijat. Platiš zekijat. To je hakka islama. Zato je Bubekar borio se protiv onih koji niste da daju zekijat. Ili je to hakka i pravo islama? Moraš to? Moraš to znači platiti. Pa je ostava da je imetak Muslimana sve i da se ne može uzimati osim zašto imamo šta? Ima li mjesta dokaz? Imali svoju težinu ovaj argument? Kako nema, kako nema, znači ima svoju težinu. Pa kažu zbog toga nećemo uzimati imetak od ljudi odnosno Zikjat osim na imetak na koji je poslanik sam uzimao Zikjat, a to je devet odnosno osam skupina. Dalje kažu, zekijat je šerijatska obaveza. Hmm? Zekijat je šta? Šerijatska obaveza. Zekijat je ibadet. A ibadet se čini argumentom ili mimo argumenta? Ha? So argumentom. Za ibadet treba argument, treba dokaz. Pa kažu, moramo imati argument, ako bi smo tražili ljudi, zekijat za druge vrste. <laughs> da ne bi slučajno govorili o allahuja aze ođel, ono što ne znamo i propisivali ono što uzvišili. Allah nije propis je A što se tiče, prija ko kažu, dolazi u obzir narošto u pitanjima zekijara. I islamski učinjak koji je porekao prijas u temelju, razbio sa argumentima koje on vidio ljude ko, ili, ili uh, većinu istanskih po pitanju Kijasa ibn Hazim. Nije nikako prihodio prijas, iako nije pogodio u svome i štihadu, ali je nastojao, znači, da dokaže s odno argumentima koji je imao doko i pobio Kijasa, da Kijasa ne ima analogije u Šarijetu. Iako je sam bio, misle, da upade mnogo puta u Kijasa. No, međutim, ne priznaje nikako Kijasa ibn Hazmi, i napisao je posebno djelo ko je nazvao Ibn Falul na naviranje ili obesnaživanje pijasa. Druga skupina učenjaka kažu da uzeta uloze i druge skupine okoloze i druge skupine drugi imetak iako nije za njega došao jasan argument. I dokazuju to općim dokazima koji kažu hud min emuvalihim sadaqatum tutahhiruhum tutazkihihim bi i uzme iz njegovih imetaka. Imet. Znači, dok je imetak, na njega ima šta? Zekijat. Na njega ima zekijat. I djelje kažu, svaki čovjek koji je bogat, dužan je da se očisti. On i njegov šta? I metak. Dužan se očisti. I on i imetak. A zekijat je čišćenje. I kažu, ponekad čovjek koji ima, na primjer, imamo li mi dokaz da se zekijat daje na zgrade? Odnosno, na zaradu od zgrada koje čovjek ima stambeni objekti. Ne imamo za to argument. A imamo argument da daje čovjek na pšenicu zekjata. Zasijeo nešto pšenice, jedva da vrijedi sve što je zaradio par hiljada maraka, a čovjek vamo ima svoje zgrade ili ima svoje stamene objekte i ubire desetine hiljada maraka mjesečno. Za razliku druga što je uzeo par hiljada možda u godinu dana. Pa koji je preči da daje zekjata? Ima znači veći metak, kome dolazi veći metak i veći prihodi. I već i hak u njegovom imetku ima sirotinja nego znači i u imetku čovjeka koji je zasijao nešto od poljoprivrednih proizvoda. Pa kažu daje se daje se zekijar. I kažu, četvrti argument koriste da je to a, korisno za sirotinju, za muslimansko zvuštvo. A gleda se znači korist sirotinje kada je pitanju davanje, davanje zekijara. I to je slavski učjaci. Naravno što spominje znači kada je u pitanju. Zekijat na određene proizve za koje nema jasan argument kažu to je korisno siroti. Vrsta i metka oko koji se slažu istavski učinjaci da se na njih daje zekijat jesu zlato, srebro, to je valuta. mate stoka, a to su Deve krave i sitna stoka. Ovce i koze. To je pet redu, Zlato, srebro, deve krave i sitna stoka. Ovce i koze, koze podjedno imate dalje. El hinta, to vam je pšenica. imate el to vam je šta? Ječan. imate et temr, to su datule. imate el zabib, to suhe one grožice. Suhe grožice. Na te se znači stvari daje Zeke. Osim što se što Ibnu, Hazm se ne slaže da je Hadis vjerodostojan kada je u pitanu suhog rožć. Kaže, nema vjerodostojnog argumenta. On, taj Hadis ne smata vjerodostojanje. Pa bi hodibru bilo koliko skupina? Osam. A pro ih vam, zavim. Dobro. Zekijat na zlato i na srebro. Ako pri zekijatu, a ako, ako se na, pri zlatu i srebru i pri njihovom vlasniku ostvare šartovi koji su vezani za davanje zekijata, a govorili smo o tim šartojima, iako doživeli svakako nisab i i pregodine kod čovjeka daje se na njih zekjat i zekhja se daje jedanput godišnje. Zekat se daje jedanput godišnje. Što se tiče Jesaba, zlata i srebra, to nam došlo u Hadisu koga bilježio sabirači svinena na dalije radi aloha sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik salullahom i u rekao ako pri sebi budeš imao dvije dirhema i pregine od tebe daješ pet dirhema sedake odnosno zekar. Kad kažemo sedaka, mislimo našto reći, na zekar, tako da ne bi neko poslije da je to nešto dobro ili ne, ovdje mislimo jer nazvan je Zeker Sedako. Daje znači pet dirhema Zekjata na koliko? Na dvjesto I kaže ne moraš davati zekjat osim ako pri sebi imaš dvadeset dinara. To je dvadeset zlatnika. Srebro je. Oni su bili, znači bili su to srebrnjaci. A dinari su bili od zlata. Pa kaže, ako imaš pri sebi dvadeset dinara, daješ zekjat pola dinara. Dakle došlo od iso. Ako imaš dvijesta dirhema Uh, djesta dirhema, ako imaš srebra daješ pet dirhema a ako imaš dvadeset zlatnika dvadeset dinara onda daješ pola dinara pa to ispada koliko? dva i pol posto to ispada dva i po posto i kaže poslanik salahu da istef ima dun ham sada patun nema ispod pet uh, evaka nema zekijata. Ne daje se zekijata. A evak, to je množina od riječi evkije. A evkije je 40 dirhema. A, A ispod 5 evaka nema čega? Zekjata Pa koliko je onda 5 evaka dirhema? Morim? <gripti> Dvijestotine. Dvijestotine. Jer jedan je 40 dirhema po konsensusu uleme. A pet eulaka treba za nisam. Pa ko ima dvadeset, ko ima djesta, znači, ovih ovaj, ovaj dirhema, daje šta? Znači, savršeno odgovara hadisu. Čem? Hadisu. Ibn Abbas. Hadisu, ali je radi Allahanhu, ili koga bi sabirači sunena. Koga bi sabirači sunena. Pa bi tako pet eulaka bilo jednako stotine čega Dilema, što odgovara 595 grama po našim jedinima. Oni su imali te jedinice ovako. Evo, kako su mjerne jedinice u njihovo vremenu, međutim, kada se to zači, a, pretoči u naše mjerne jedinice, onda to biva 595 grama srebra, biva nisab za srebro. Imate nisab za zlato, a to je 20 dinara pa se na dvadeset dinara daje pola, daje se pola dinara a dvadeset dinara to odgovara, to odgovara osamdeset g grama zlata ako je karatno od dvadeset četiri 24 dvadeset četiri karatno zlato onda je koliko osamdeset pet ako je dvadeset jedan karatno onda ide 97 a koje 18 onda je 113 g jel' radi ako je najslabija vrska, 18 karatno zlato ide 113 g a koje ona bolja od 21 onda ide 97 a koje najbolja od 24 onda ide koliko 85 a što je 12 karatno nema ga međito želim nikakav ne donosti. Ne to želim donositi van is kartka tako? A i nema ga. U svakom slučaju, znači to bi bio nisap za zlato i za srebro. I nužno je da pri zlatu i srebru provođe godina, jel u redu, da provođuje godina dana, mora pregoditi kod čovjeka. Pa je tako zekat na zlato i na srebro dva i po posto. Oni kažu rubo ušor, četvrtina desetine. Nije kod njih bilo dva i po posto, kao što skoji nije bilo da se kaže milion nego je bilo, kažu hiljadu hiljada. Elfu, elfu dirhem, to je milijon dirhem. A nisu govorili milijon. Tako kažu rubo ušor, a to je četvrtina desetine. To je četvrti dio od deset posto je koliko? Dva posto. Pa to se znači daje na zlato i na, i na srebro. Pa čovjek, na primjer, ima pri sebi pola kilograma zlata. Pola kilograma zlata duže, i dodane zekijat koliko? Kojeg zlata? nema veze, od zlata od, od vrijednosti zlata, koliko će davati da, da u zlato izračunamo molim? 12 i je duže daje 12 i to je znači vrijednost zlata na tolju vrijednost se daje toliko pa je duža znači da dadne ovaj 12 i po na pola kilograma znači, a 25 daje koliko na kilogram, kao što na 1000 eura kada bi bio nisav daješ koliko eura molim Vaš 5 €. Tako da je i na zlato, to je znači u njegovo vrijeme je bila zlato, je bilo valuta kojom se kupalo, prodavalo u naše je to vrijeme danas jeli? Ovaj u naše je to vrijeme danas rijal, jel tako? Ili kojski dinar. Ili euro. Je ovaj? Jes. Jespo marku zato što niko neće mimo ovih granica. Nemaš je igra na našto pokazivati. Dobro. Da li se spaja zlato i srebro? Da li se spaja zlato i srebro kada se daje zekaj? Imam nešto zlato, imam nešto srebra. Da li se to dvoje spaja za zekaj? Islamski učenjaci, cijeli imaju i po ome pitanje dva mišljenja. Razila zes. Pa, kaže Džumhuruleme, a ne pije, i i Malikije i to je divajato da imamo Ahmeda i to kaže imam Euseuri, imam Eruzai ili Šama da se daje zekijat na kodnosno se spaja s Srebrenica i to je stav Džumura i kažu ovo, ovaj metak iako se znači, razlikuje s jedne strane, s druge strane on je ima zajednička svojstva, to je šta, daje? da je valuta, da je valuta, da je valuta, pa se spaja jer se njime kupuje. Dokažu drugi učenjaci da se zlato iz ne spajaju i to je MZ i mama Šafije, jedan bivajac ili Ahmeda i odabrao ga je Ebu Bay Ibnu Bilaila ibn je bio student dobrog Ibn Hazma i savremenih učitelja je dobrog Šejha Albani, su vidio tamamulmina i dobrog Šejha Muslima u svom dijelu a al-Mumti. I mišljenje druge skupine, znači Mama Šafija, imama Ahmeda po jednom rivaltu je Abu Saura, Ibnu Bilaila Ibnu Hazma ispravni. Jače da se zlato i srebro šta ne spaje. Pa čovjek ima 400 g sebra Ima 65 grama zlata. To dvoje bi zajedno bilo šta. Nisa. bil ne bi. Bi bilo nisa. No međutim, u ovome slučaju neće biti srebra. Jel čovjek ima 70 grama zlata, ima 550 grama sebra Opet nema čega. Nema zakijata. Jer nema nisa. Po mišljenju manjine islamske učinjaka dok džumur kaže ne to je jedan imetar. No međutim ispravno je da je to sto dva različna i da se ne i da se ne spajaju jer je rekao Poslanik salahu salima dune hamsi evaatim sadaka nema ispod pet to tojest ispod 200 dirhema sepra zekjata. Znači ograničuje, ograničuje to dok nemaš tu vrijednost nije znači prepisao da nešto drugo spajamo uz ovaj ime. I rekao je lej se alejke šejun, ne nikakve obaveze, misli se, na zekjak, ako imaš pri sebi manje od 20 dinara zlata. Ko ima 18, ima li vrednosti sabat? Nema. Ima još 90, ili još ima na primjer 300 grama zlata, srebra. Ima li on opet 20 dinara Zlatnika nema, nema nego. Znači odvojeno je, odvojeno je to moje. Pa je za svaki od o, za od ove dvije vrste meka je određen misap, određen visap koji treba znači da dostigne svoju vrijednost da bi se davalo zjeka na njih. Kao što neće se spajati krave i Jovac, čak kod uleme, kod džumhura, koji kažu da se spaja zlato sa srebrom, oni kažu ne spajaju se krave sa ovcama. Jer pa ko nema vrijednost, znači, ko nema vrijednost ni sa u, u kravama, ali ima ako bi dodao ovce, ne spajaju se. Kod ove uleme koja je kazao da se spaja šta? Srebro i srebro i zlato. Iako je, iako je ovaj zajednička osobina kod i ovaca, šta? razmnožavanje stoke. Ima znači to zajedničko svojstvo, razmnožavanje stoke, onosno, razmnožavanje tog imetka, ali ga ne, ali ga ne, ali ga ne spajaju. Isto tako kažu da se neće spojiti ječam sa pšenicom ili, ili datule sa, ne znam, sa grožnjim, suhnjim i tako Pa se neće spajati dvije različite ili dvije različite vrste. Ovdje islamski učenjaci prave, prave iznimku pa kažu ovdje se izuzima samo, izuzimaju se mijenjačnice i banke koje trguju sa valutama. Jer ta je valuta namijenja zašto? Za trgovinu. Pa dok je namijenja za trgovinu, kaže to je, je drugi propis, pa tu znači i to znači izuzimaju to iz općeg propisa, jer kažu trgovačka roba ima u ovome slučaju drugi propis. Kada se vrši ovo spajanje, ako bismo kazali da se vrši spajanje, da li se spaja a, samo a, vrijednost, znači zlata i srebra, ili može i protuvijednost? Na primjer, čovjek ima tri četvrtine nisaba u srebru. I ima jednu četvrtinu zlata Je li to ona nisab? jesno, u potpuniju četvrtinu, čim je? Zlato. Pa bi se spajalo u tom slučaju kod onih koji kažu da spajaju. A no, međutim, čovjek ima pri sebi pola saba od... Pola saba ima u sebi. Jel u A ima četvrtinu u zlatu. Jel to nisam? Nije. Pali nam šta? Jeda šta no, međutim, kada prodamo četvrtinu zlata, dobili smo pola čega vrijednost? Srebra. Pa bi onda imali nisavu čemu? U srebru. E, da li se može pretočiti ta vrijednost ili se mora upotpuniti vrijednost u onome, znači, na što se daje zeklja? Jeste u prvom slučaju? Imate tri četvrtine od srebra i jednu četvrtinu zlata. I upotpunjene su četiri šta? Četvrtine. No, međutim, vamo nemamo. Fali nam jedna četvrtina, ali ako bi zlato pretočili u vrijednost, Srebra, onda bi imali šta vrijednost? Da li se to spaja, ali se ne spaja? Tu je isto raziloženje među islamskim učenjacima, pa kaže Ebu Hanife da se, da se spaja ova vrijednost. Dokažu, dokažu drugi učenjaci da se vrijednost ne spaja i to je mišljenje imama, osim ako dođe šta? Ako su potpune, znači vrijednosti sa jedne i sa druge strane, da ima znači potpuni misal. I to kaže tako, to kaže imam Malik, i tako kaže Ebu Jusuf, i Mohamed, i tako kaže imam Ahmed, a u jednom tu znači, povećinu islamsku živu, a to se ne bi, znači, ne bi se to dvoje spajali. bi se, znači, to dvoje, to u spaja. A to toga će mi šeo htjela govoriti narednom druženju o zekijatu na palutu. da sada. Što znači? Eto Sallallahu wa je li njima toga I najbolje bilo da pitanja budu znači vezane za tredi sta jer uvijek možemo unaprijed pitati o zekijatu a najbolje je znači da pitanja budu vezano za ono čemu smo govorili da upotpunim ako ostalo nešto nejasno a da ostavimo ono čemu nismo govorili to ćemo išlo za toga. vezano za ovaj žitarice da li je to fikso određeno samo način pšenca, ječan a... Jel se može znači biti rižak? gra. Doći ćemo do svega toga, svega ćemo tada doći, govorit ćemo se u tome. Ovdje smo spomenuli da će samo skupine na koje ima je islamska složan se dajući na njih je došao argument. Imate li argument za trgovačku robu, imate li argument za povrće, imate argument, doći ćemo do svega toga u samo ćemo tome išalog, tojest kada onaj, prođe jedna godina dio Mirka dio Mirka smo imali prijel, pola godine prošao što ste vi rekli 120 dođe da se daje zekat kad tu pola godine prođe na, ta, na onaj dio čitav sto na ono što se poslije do osnovao recimo kakav je metak odakle došao što ja kazati jel je, je li metak došao iz osnove jel ta osnova mene koji nije došao koji nije došao iz osnove, došao iz osnove došao došao. ne plaća se na njega ne plaća se na njega, što nije, što nije pregodnio. U redu. Kada ti platio na njega zekijata, platio je se na njega zekijata, hajmo uzeti tako. Naredne godine, kad je vračnao, koliko je onda nisam? Onda je 120, više nije 100, nego je šta? On ulazi u tu vrijednost, ali davanje zekijata ne biva ako nije, šta? Pregodnilo. Zato što nije došao iz istog imetka. Za razliku od osnove koja je šta? Ona je rodila i dala, kažemo, taj imetak, ona je, ona je znači, uzrokovala taj dodatni metak, pa onda ona ima vezana je, zašto za... Kad zakoljete krav i u stomaku ima tele, ili to tje, tele isto vredi za kurban kao i majka? Vredi. I čak je sad slučaj, kažu, mora se zaklati to. Ako se rodi živo, ako se živu živo, ustropi, ne može se naći, jer, je, jer ako se rodi, čak ako bi kupio krav za, za, za, za, za, za onaj, za... Kurban. I u međuvremenu roditele kaže većina učenjaka koljes, za, za kurban, jer ima prop šta? Je je došlo od, od čega? Od osnove. Evo vama ti došlo do od osnove, odmah ga priključiš čemu. Jel uredi? sad jasno. Ej, 7.7. 7.7. 9.7. 7.7. Ovo bilo dobro braći. Da exact. da pazite, znači se vi snimite predavnjeni preslišavanji. Jer mnoge stvari koje sada slušate su nove. I možda trebaju znači više malo pažnje i više je truda da se pamte. Možda smo stvari koje smo na radili, o ramazu smo dosta toga čuli, o dženazu smo dosta toga čuli. Međutim zekjat vjerovatno da smo toga, znači manje smo čuli o nego o drugim pogledima. Pa je dobro znači da snimate ovo i da pišete i da pazite. Da imate, znači, ovaj da ne bude samo puko sjedenje jer čovjek zaboravlja braća podatke. U slanijih slušta kaže o Adisu, قيد العلم بالكتابه ограничите ваше znanje pisanja pa se kaže pametan pamtiam udar piše znači čovjek što zapiše imaš priseb gdje se može po one u tačkavan ćeš zapišeš predavanje u 10 15 tački možeš imati cijelo predavanje u srpsko znači spomenute one osnovne teze ili osnovno najbitnije stvari koje su znači jer vjerujem da rad kao predavanja da ponovimo ovo opet će čovjek imati znači šta da čuje ili da se posetiti tako da pa nastojite ovaj, da pazite predavanja, da bude znači pored onoga, one koristi što sedite ovdje i što, tjela, što imate nagradu za, za, za sedjenje u halkanolističe nauka, da imate korist i a, onu a, drugu, a to je da, da zapamtite nešto, da porisite sam samo nešto to toj znanju. Znači, ako ima da smo osoba zlako, srebro koje U narednije utorak ćeš znati odgovor. <laughs> <laughs> ja sam rekao da ćemo najdje utre, utrebuje šta o, o natje. Pa ćeš vidjeti rata sebu hanifom. I zdaj znamo toga, pa jeste to je veliko, veliko je raziloženje kod islamskih učenjaka po pitanju znači a, da li se daje zekljatna nakid, zekljata. Zekljata nakid pošto se no, često no, mladinska knjiga šaljio na nekakve prospekte knjigama. Šta se bi se razvojno? knjiga, to je kuća svojica. On se često šaljio i prospekte s kupio. tako uzel sam jednu knjigu, naručio sam. On stalno šaljio te prospekte i, i nude međutim nagradnu igru na školu. Sed, on ti uslova daži. Uvijek to može naručiti neku novu knjigu a i ne moraš, a u svakom slučaju možeš učestovati tu igre, znači, sad ta čovjek. čovjekima smije u takvu Ako te nije uslovio ničim i nije tražio od tebe da išta kupuješ, možeš. Kao, na primjer, ti si ušao u konzum da kupiš, kupio se povrće, ne znamo kiselu vodu, izlaziš napoli i kaže evo ti kupon, popuni, može se. možeš sa ovaj znači koliko god da kupiš, za marku, za dvije za pet, za deset, nije i ti nisi otišao da kupuješ da bi igrao nego kupuješ zato što si potreban dozvoreno ti znači, kada se želi igrati nagradne igre ovdje imate uslove imate šartove prvo je šart vezan za kupca drugi šart je vezan za robu i treći šart je vezan za prodavca. Šart koji je vezan za kupca jeste da nije došao da igra. Niti kupuje nešto mimo potrebe. Jel u redu? U čipsu imate onaj jedan čip i na njemu ima Peugeot mali. Jel u redu? I koga otvori dobije Peugeot. Jel u redu? Ja sam mjesečno uvijek kupao pet pak pakovanja čipsa. Ili tri, nije bitno. I dalje idem i kupujem. Nisam povećao ni jednog čipsa više. Ako povećam jedan čips više, to je kocka. Jel u redu? Jer ja kupujem čips više radi čega? radi kocke. Nemam potrebe za nisam ga kupovao, nego sada kada je došao nagrada, neka sada ga kupujem, to je kocka. Onaj ko kupuje pet on više kocka, onaj ko kupuje deset on još više kocka. Znači shodna je koliko kupuješ, kupujem istu količinu istog proizvoda. Ako dobijem handluba, nurala nuura, svjetpa po svjetku, ako ne dobijem ništa. Ja ništa ne gubim ja sam svakako to kupovao, benzin. Ako ispuniš na bilo je ono jedno vrijeme pao je dao na lopt ili koji je tankao na OMV-u, vidio da ima, znači, one, no, odavis, one no, ne, ja. najljetnice, jeste, i dobije šloptu. Ja sam uvijek tankao kad prozim na omv i uzimao goriva toliko mjesto mi je trebalo, ili po potrebu. Međutim, čovjek sada na tanka, ide voza se po gradu da potroši da bi šta, ponovo, tankao, kockao. Ili dolazi kući, toči ga u buradi ostavlja, Ide opet uzima da bi šta? Kocka. Jer to tebi ne treba. Ti sad uzimaš nešto mimo šta svoje potrebe. Mimo onoga što si uzimao. To je kocka. No međutim, ako si uzimao određenu stvar i trošio si određenoj radu toliko I, i da li radi što i pojavi se nagrada igra, nema smetnje. Ili besplata nagrada igra. Ja sam skoro došao u Beč na aerodom. Ne znam k'o sam išao u Švedsku. I neki onaj veliki onaj onaj onaj BMW stoji tamo i popunim se ovaj popuni se ona uplatnica i znači tko god popuni, nema smetnje. Ja sam popunio kad sam ubacivao unutra kad sam vidio koliko ima oni da znao ne popunjavao, kad sam vidio šta ima, znači, to, to, je, to je na stotine hiljada znači onih oni, kartica je kupona da ljudi znači igruju. Nema smetnje, ali da ti je rekao moraš kupiti nešto za jedan EURO i učestvuješ kocka. Svatate. Da. Jeste, dok nešto, dok ti ne dolaziš, plaćaš nešto. Kocka je. Tako isto znači ovo. Prvi je znači vezan za, za šta? Za kupca, a to je znači da nije došao da kocka, nego je tu stvar znači kupovao i ranije. Druga je vezana za robu, a to je ne smije roba biti skuplja. Ha. U redu, kupujte i dalje, tanka i dalje gorivo. A se ja sam tebi poskupio gorivo da bi, da bi, da bi, bil, da bi bio tamo pežo nagradi. Kocka. Zato što ima šta? Poskupljenje gorivo. Poskupljenje goriva imaš i to je kocka. Svi dajemo, šta? Onu razliku poskupljenje i dođe jedan na kraju i pokupi šta? su u pavlaku, je tako? A drugi gledaju. Kocka. Isto je lotu. Šta je razlika u lotu? Svi dajemo i dođe jedan i pokupi sve, a drugi gledaju i griješe se, psuju, ali tako? Što nisu dobili. Dru, znači, drugi je usto vezan za šta? Za? za robu. I treći je vezan za vlasnika robe, a to je da mu je cilj, znači, time da počasti svoje kupce. Imam dobro, prođu, i ide dobro i hoću nekoga od kupaca, neodređivit ću jednu osobu, da ga šta? Ne da bi ja privukao ljude sebi i da bi dolazili s meni i da bi bili kod mene i da bi ja druge obesnažio i njihov rad i, i stopirao, a da bi ja ojačao. Ne, nego je cilj da počastim moje kupce zato što su ljudi dolazili kod mene, vjerujem i hoću da dadnem nekome od njih ovaj auto ili nije bitno motor ili nešto drugo hedije ali neću da odaberem ja čovjeka, nego neka bude značina izvlačenja, neka bude kocka koja je u šarijetovim tim. Gledajte. Znači, ta tri šarta moraju se, mora se na njih paziti. Pa svaka stvar gdje ima dodatak, čovjek daje dodatak od sebe, ta stvar je zabranjena šarijetskim. Nije znači dozvoljena i u njoj, je, u njoj je kockanje. Razumijete već? Znači, gdje, gdje je razlika među a, a, a, igre gdje čovjek... Ili ti si izlazio iz trgovine, ušao priputu u kupio za sto maraka robe i pri iako nisu nikada kupo ne smeta. No međutim, da čovjek ode i da kupuje stvari koje mu ne trebaju da bi igrao to je zabrani u redu. Hajmo uzeti jednu drugu situaciju. Čovjek otišao u trgovinu, čuo da ima tu šta navjer. I otišao tamo, nije nikada prišiao on i otišao u nju, kupuje ono što mu treba neće išli da kupuje Intereksu nego u Konzum i kupuje ono što mu treba. Je li to da zvonim? Jeste? Jeste? On svakako on kupuje ono što mu šta treba. treba, govorim ovo je bitno. Kupuje, meni to treba, ja to kupio iz jedne trgovine ili iz druge istreči, meni to treba, ja taj, ja taj met moram uložiti. A želim da uložiti tamo negdje postoji mogućnost da uz to dobijem još nešto. Ali znači, samo, to nije kockanje jer u redu, to nije kockanje. Znači to je metak svakako koji čovjek ulaže ne, samo nešložiti u ovoj trgovini nešložiti u drugu. E sada, ako bi druga trgovina bila skuplja, e tada je kockanje jer u redu. I tada daješ više nego što obično šta daješ jer tičeš za ono što si kupo, na primjer, u jednoj trgovorni u konzumu za 100 maraka, to ćeš i 100 morati platiti, ne znam, u, u, u, u InterX-u morati ćeš platiti 130 ili 120. I daješ 20 više da bi uči svog je u igre. Da nije bilo te igre, da bi rošao u InterX-u 120, ne bi nam palo da odješ, tako. No, međutim, kada ima, kada ima igra, onda ideš. I to mi je kocka. To je, znači, to je samo razlika. Recem da... A nam je to jasno, kad smo ne konzumu, u redu, ali on kupuje ono što treba. U redu, on kupuje ono što treba, on ono treba. On ono treba. otišao u kontra on ono što, što, što ne treba. Je li uložio on nešto za nagradnu igru, nema, nema, nema veze, nema veze nijet. Ovdje nije ovdje, ovdje je bitno znači šta si uložio. Ti si otišao tamo zato što ima nagradna igra, u redu. No, međutim, ja to što kupujem, ja to moram kupiti u bilo kojoj trgovini. I ja nisam otišao, znači to mi, molim... Pa zato sam ja rekao, ako je za istu vrijednost, Bože ili manje. Ali ako je za više, onda ne smije, onda je štamačko. to, meni, što u interesu i što Ne, ne, ideš, da im, ali, ali mene zanima ovdje šta ti ulažiš savetovao mi Ja sam ti rekao znači kupuješ stvari koje su ti potrebne i na drugom mjestu nisu skupljeni, a nema dodatnog ulaganja jer tu se kocka tu se znači ovaj kockanje jesmo Ma u slučaju konkretno zaona mene interesovalo baš ona rekla da pita u drugom prometu sam ja došla prikupim nešto i sad mi je ponudila ona što radi na Kasiju, onda je dala mi neke kao papir neke, nešto da ja popunim i kaže, popunite ovo pitam Ima, imate li karcu drvoklom kao neki klub nešto da. Da, ja govorim njena i ona kaže vi to popunite imat ćete neke određene artikle jeftinije a ustavim je neke nagrade tako je napomenuto je... sad, sad mene inter... interesovalo hvala, da, ono da, da, da, da pitam to kada sam pričao s nekom braćom ono vi malo izmuću sebe, enako, sad ne znam propust toga pošto to sad spada Pošto ona je na da ima tu neka nagled. I tako, To je še... Sadu... Da ti pokoviš. Je to ona... stavljeno da nešto kupuješ. Še... To je... Ne, je da se kuk... U njihoj klub. Za njihoj klub. Je... Da ja ovaj bih Tuško ima odrežene artikle poput. Ja imaš tu karticu, I ona je na i ona je na pomejne nagrad. A pa ima i našto. Še... se nešto bi to, je Ovo, ja sad, to se radi baš ovako što... Brat to objasniti. Znači ako se čovjek registruje kao kupac, dobije karticu i može kupovati određene artikle, oni imaju poseban dio ili označe artikle ako si član. nači država prometa može uzeti te artikle i kad god plaćaš, oni provuku tu karticu i tamo tvoj broj ostane i on nekad sad izmisle, naprave neku nagradnu igru i sad izbuču na osnovu toga što se kupovo. Nema ništa, ono da čovjek ulaže dodatno. Ne, ne, sve što se kupovo treba znači braće, bitno je da ništa ne kupuje što ti ne treba da u... Up... jer u povinom onoga što ne treba, to je šta ulaganje to je ulaganje i metka za igru nagradu. Ljudi, ja sam otišao u grobu, da kupim šta kad nišla je, zavijes što je su prodaju nizam, mislim da mi nikad bio. Šta prodaju sve ima, Supermarket, sve ima, nije bilo ovaj, domaći vlasnik. Kupio sam, vlasnik, tamo kupio sam znači, ono, što, ono što, mi, što mi treba i oni su mi poljudili nešto. Ne smije ta učistotu bilo čemu. Znači, ali ne smije kazati slušaj, moraš danas kupiti za 200 maraka to učito. da bi šta? Učistvo. Ja čotići, meni ako treba za 200 maraka zaista mi to potrebno, ne smije ta da učistvojem. Ali da kupujem Dodatno, mimo onoga što mi je potreba, uvijek kupujem za 110 maraka, 120 maksimalno. I sad da traži 200 maraka i odem kupim za 200 maraka, to je kocka. Jer ja kupujem ono što mi šta. Ne treba da bi učestvovao gdje u. Dači uložio sam i metak da bi šta, da bi učestvovao u nagradi, to je zabranjeno. No, međutim, da tužiš i meta koji je rako uvijek se ga ulagao u halal stvar, to je dozvoljeno. Ne, ne, ne. zato bi bilo dozvoljeno učestvati, vraćao na lotu da nema ulaganja. Ne, Dobro. Ne, ne. Da ljudi kažu oni mi zlata vamo Kažu mi dajmo 5 miliona maraka, a mi korban markela ne daje Je <laughs> l'uđo? I dok bilo svakome da se prijavi da ga izvlače. Je da ulažeš jedan, jednu marku da dobijaš 10 miliona nije dozvoljeno. Allahu <laughs> te